«Не можна так думати, не можна! Не місце тут думкам про гроші, про те, хто крутиє, хто придурюється. Піст! Думки очистити треба!» Чомусь отут, у тиші церкви, хотілося думати про чисте. Поступово лідой у храмі меншало. Лише кілька бабусь завмерло на лавочках під стінами. Вони вже втратили цікавість до Валентини, зрозуміли, чи я вона онука – отримали усю необхідну інформацію. Доземними поклонами вона їх не потішила, жодних церковних фокусів показувати не збиралась, стояла собі мовчки в куточку і молилась. Тому погляди відлипли. Іваля залишилась у тиші і самотині урочистої і страшної страсної ночі, коли Христос, перетерпівши муки хресної дороги та розп'яття, склепив стражденні очі і лежить у гробі, оплаканий матір'ю. От зараз, цієї ночі, він там, у печері, привалений каменем. і Він помер. І ніхто, ніхто на світі поки що не знає, що мене день і ще одна ніч, і він воскресне. Воскресне, щоб урятувати світ, щоб дати надію на воскресіння по смерті праведним. І їй, Валентині, також. Ні, він не дасть їй такої надії. Їй, грішній, їй з усіма гріхами світу. Їй, котра порушила всі заповіді – і найголовнішу – не убий. Ні, у неї нема надії. У неї все відібрали. Дитинку, надію, кохання. Скоро відберуть і життя. Бо вампір, з яким вона не може боротись, так і вип'є з неї кров. Але ж люди кажуть, що він може простити. І у святій книзі написано, що може. Потрібно лише покаятись, Змирити гординю. Покаятися, покаєтесь. А як покаятись? Як це, власне, робиться? Хреститись розмашисто на показ? Бити поклони, як отой злодій? Кидати гроші на тацю? Цього хоче від неї Бог? Валя вдивлялась у скорботні риси обличчя на іконі і чомусь зрозуміла, що він відповідає – ні. У церкві запала тиша. Лише тріскотіння свічок, що освітлювали ікони, та щебетнічних птахів порушували її, чи робили іще густішою. Валі здалося, що її думки чують усі, хто залишився з її нічної пори у храмі, і бабуся, і подруга Степанівна, яка присіла поруч, і священик, і жінка, що перебирає догорілі свічки. Думки поступово урівноважувались. Валя відкинула суєтне, «А що скажуть, а що про мене подумають?» Повторювала лише слова молитви, спокійно, без надриву, без відчаю. І коліна самі чомусь підігнулись. Стала нижчою, але не приниженою. Повторювала без кінця одне й те ж. Отче наш, Отче наш, але ж ти такий молодий. Чи отець ти нам усім, чи батько може брат? Мабуть, ні, такий отець. Ми ж діти твої. Ти, що є на небі, де ти насправді на небі, чи отут між нами? «У цій маленькій сільській церковці, у великому місці, на кожному поверсі кожної багатоповерхівки, у чистому полі, у синьому морі, отче нас, ти, що є на небі, чомусь я відчуваю тебе отут, зовсім поруч? Чому мені, мені, Валентині, звичайні, просі, Валентині, жінці з добре влаштованим побутом, погано влаштованим особистим життям і з зовсім влаштованою головою?» які стільки накибу, стільки мотлого, стільки злих, поганих, недостойних християнки думок, чому мені здається, що ти зовсім поруч, що ти дихаєш отут, поруч зі мною, плачеш моїм болем, співчуваєш моєму нещастю. Я ж не варта цього, Господи. У тебе стільки інших справ, стільки інших, значно достойніших людей, чесних, гідних, праведних, а ти прийшов, спустився на цю кам'яну підлогу, стоїш отут, поруч зі мною, на холодних плитах, із твоїх босих ніг скрапує кров. А ти прийшов, щоб утішити, повернути надію. Чи мені здається, Отче наш, Ти, що є на небі, хай святиться ім'я Твоє, хай святиться Господи, хай прийде царство Твоє, хай воно прийде, хай настане нарешті лад у нашому домі, у нашій державі, Хай спокій і мир будуть у світі, хай воно прийде, Твоє царство, хай буде воля Твоя, хай буде, Господи, хай на все буде за Твоїм приписом.